Піп знала, він намагався її заспокоїти, повернути до нормального стану після всього, що вона зробила. Але вона була надто зосереджена, щоб порушити хід думок, відмічаючи останні невиконані пункти у голові. Їх залишилося мало. Макс заніс, коли повертався після того, як позбувся тіла, тихо відповіла вона. Її голос був ніби в транці, ступаючи вперед. Все ближче до тієї ріки засихаючої крові, вона притиснула п'ятку і поставила носок взуття, вдавлюючи його у кров. «Що ти робиш?» – сказав Раві. Макс випадково наступив у кров, коли повертався, відповіла вона, присідаючи і торкаючись кінчиком рукава Макса до потоку, залишаючи червоний мазок на сірому, і трохи потрапило на одяг. Він спробує випрати цю пляму вдома, але нічого в нього не вийде. Вона знову дістала пакетик і висипала останні волосини у калюжу липкої, засихаючої крові. Піп рушила до Раві, лівий Максів кросівок залишав липкий червоний зигзаг на бетоні, який зникав уже на третьому кроці. «Гараст, гараст!» – лагідно озвався Раві. «Можна мені повернути, Піп?» «Не Макса Гастінгса!» Піп викинула його зі своєї голови, відірвалася від віддаленого погляду, Пом'якшила очі, глянувши на раві. Так, усе, сказала вона, добре, я закінчив із багажником, пропилососив чотири рази, стелю теж, і ту висувну шторку, протер усі пластикові частини антибактеріальним засобом, вимкнув автомобіль і протер ключі. Засоби для прибирання і пилосос відніс назад. Ганчірки у твоєму рюкзаку, слідів від тебе не залишилося, від нас піп кивнула. Далі пожежа. До речі, нарешті показав їй, що тримав у руках, каністру, струснув, показуючи, що там ще половина. Я зміг злити бензин із газонокосарок, знайшов ось таку маленьку трубку на полиці, просто вставляєш у бак, дуєш, і бензин починає текти. «Тоді цю трубку теж треба позбутися», сказала Піп, додаючи ще один пункт до списку. «Так, я думав, ти можеш зробити це так само, як зі своїм одягом». «Скільки ще треба, як думаєш?» Спитав він знову струшуючи каністру. Піп подумала. «Може, три. Я теж так думав. Ходімо, в тих великих газонокосарках ще купа пального». Раві повів її назад у величезну підсобку, машини блищали під гудінням промислових ламп. Вони підійшли до косарки, і Піп допомогла йому вставити маленьку трубку у бак, обхопити отвір рукавичкою, а потім подути у трубку. Різкий запах бензину, коли жовтувато-коричнева рідина побігла трубкою, дзенькаючи у каністру, яку тримала Піп. Коли вона наповнилася, вони перейшли до наступної банки і наступної косарки. Піп почала відчувати запаморочення. Чи то від парів, чи то від недосипу, чи то від цієї подорожі до смерті і назад, вона не була певна. Вона знала, що горять саме пари, а не рідина, і якщо вони вже всередині неї – то, можливо, вона і сама загориться. «Майже закінчили», – сказав Раві, чи то їй, чи то баку, вона не зрозуміла. Він випрямився і плеснув у долоні, коли третя каністра була майже повна. «Треба ще щось, щоб підпалити, щось, що загориться швидко». Піп озирнулася по величезній кімнаті, оглядаючи полиці. «Ось», – сказала вона, підійшовши до коробки з маленькими пластиковими горщиками для рослин. Відірвала кілька шматків картону, запхала їх у кишеню Макса. «Ідеально», – сказав Раві, піднімаючи дві каністри, щоб їй залишилася тільки одна. Вона здавалася важчою, ніж мала б бути. Вага мертвого тіла все ще залишалася у м'язах. «Треба провести вогонь і сюди», – сказала Піпе, поливаючи бензином ряд повних косарок, залишаючи слід за собою, коли вони поверталися до хімічної підсобки – «Треба, щоб усе бабахнуло, щоб вікна вилетіли і приховали те, яке я розбила. Тут є чим бабахнути», – сказав Раві, вимикаючи світло ліктем, ідучи слідом. Він нахилив одну з каністр, проливаючи густу смугу бензину поруч із піп. Вона облила верстака, а Раві підійшов до перекинутих полиць, підняв каністру і облив бензином усе. Пластик, металеві стелажі, вони покрили кімнату, стіни… Підлогу новою річкою по бетону, поруч із гербіцидом у жолобі. Каністра Піп майже спорожніла, останні краплі бризнули на землю, вона уникнула калюжі крові. Їм не треба було, щоб вона згоріла. Вогонь мав привезти поліцію сюди, а кров – до Джейсона. Так ця ніч і закінчиться. Вогнем, кров'ю і прочісуванням дерев, де Піп залишила їм свою підказку. Раві також спорожнив свою каністру, кинув її через плече назад у кімнату. Піп вийшла на двір і дала нічному вітру освіжити обличчя. Вдихнула глибше, поки не відчула, що може триматися. Справжньої впевненості не з'явилося, поки Раві не став поряд, взявши її рукавичку в свою руку. Цей маленький жест тримав її на місці. В іншій руці в нього була остання каністра. В його очах було питання, і Піп кивнула. Раві повернувся до позашляховика Джейсона, почав із багажника, заливши бензином килимок і пластикові боки. Пройшовся по висувній шторці, потім по м'якій стелі, облив задні сидіння, підлогу, навіть передню частину. Каністру залишив на задньому сидінні, де лежав Джейсон, там ще залишалося трохи бензину. Бабах! – зімітував він руками –